Uživo. Rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, želim vam zdravu i što dosadniju 2026. godinu. Ja sam Charles Gržinić, uradnik se vam noćnih vijesti na prvom programu Hrvatskog radija. Svi oni koje moj noć idealno vrijeme slušaju cijelo vrijeme moj glas, a sad nažalost vide i stas. Ali pustimo vijesti. Moja tema će biti sport i ja, kako smo se ja i on voljeli, mrzeli, upoznavali, ostavljali i sastavljali. Dakle, zajedno smo mi nekih već 50 godina. Najprije smo zajedno sprintali, trčali i odmarali se, sada ga samo pratim sa tribina, gledam na TV-u ili slušam putem radija. A znate već, ojbi je sve teži, njegova je sjena sve dulja tako da čovjek mora birati prioritete. Dok sam bio mlad, sa puno energije i malo pameti, moja su ljeta bila e, ispunjena tako što sam imao maratonska isplivavanja kod mene u puli na Verudeli, a zimi smo ja i moj susjed kojeg su zvali Litra i kvartin, Litru znate koje, mi smo imali naša zimska prvenstva ili lige provaka u kuhinjama koje su imali ploče i tu smo mi igrali naše nogometne utakmice jedan na jedan s time da nije trebalo i smjelo biti lopte u stanu, pa smo mi se mi dosjetili i uzeli smo jedno četiri, pet pari čarapa, svezali ih i igrali. Još me i dan, danas čudi kako smo mi uspjeli sve to odigravati i nadmudrivati se, a da nisu stradala stakla koja su bila na vratima prema terasi ili na ulasku u kuhinju, istina Bog, bile su to, bila su to dupla stakla, ali ni mi nismo baš štedjeli na snazi. Naravno, e, osim što sam se s time počeo baviti, krenula je i pomalo moja indoktrinacija sportom. Počelo je to sve kad sam došao do nekih desetak godina i ja kad sam ulazio i izlazio iz e, dnevnog boravka gdje je bio televizor, e, ja sam bombardirao mog starog sa bezbroj pitanja, u koja su uglavnom počinjala a zašto? I u jednom trenutku, moj stari Josip, preko je, ej, sad dosta. Lijepo ti tu sjedni, čučni, legni, radi što hoćeš, gledaj što i ja, pa ćemo se dogovoriti što je u redu, a što nije u redu, kad je riječ o sportu. Zakvaljujući upravo tome, mi smo imali weekend ritual, koji je bio neizbježan i obavezan. Dakle, sve je počinjalo u subotu, tako što smo mi imali osigurano cijelo popodne ispred TV-a bez obzira da li je bilo reč o nogometu, rukometu, košaci, i vaterpolu, odbojci, nađete vi sport koji vam treba i tu smo mi bili. Ali to nije bilo sve. Na užas moje mame, plije, to se nastavljalo i nedjeljom, ali prije nedjelje bila je nedelja ujutro. A tu nedjelju ujutro, odnosno prije podne ili ti popodne, ja sam koristio tako što sam svakog drugog vikenda odlazio na stari derotni gradski stadion u Puli, gdje je tada slabašna treća ligaška Istra igrala sa isto takvim protivnikom. U moru utakmica sjećam se jedne u kojoj je u igri bio dinamo. A pazite, ja sam bio u puli. Bit je bio da na tribinama putem radija se prati tadašnja i tamošnja prva liga. U jednom trenutku kada je vodit studija pozvao kolegu Ivu Tomića, dogodila se čarolija. Najprimuk kao što sam ja sad učinio te dvije sekunde, a onda je šjor Ivo krenuo. Nakon slabog početka gledam na semafor, kaže Ivo, na kojem zlatnim slavljama počinje se pisati C, -E R i n i sad svi mi na stadionu šutimo i gledamo što je se sad dogodilo onda je nam je on pojasnio da se dogodio gol i da su se stvari počele događati ono što je najzanimljivije u cijeloj toj priči što su igrači na terenu namjerno bacili loptu u aut svi su stali najbližem radiju koje je bilo do stadiona, odnosno do terena i čekali su završetak takove priče a <laughs> u cijeloj toj priči najslabije se snašao sudac koji je nakon što je konačno Tomić objavio rezultat on je konačno se sjetio puhnutu žviždaljku i kao u boksu rekao ajmo dečki, ajmo igrati nogomet zbog toga ste tu u svakom slučaju bilo je to nešto što ja prije i poslije nisam nikad doživio e sad, kad sam odradio to na gradskom stadionu ja bi došao doma i svake nedjelje na talijanskim kanalima gledao sam drugo polovrijeme derbija talijanske lige i to samo 45 minuta, zašto to mi naravno nikad nije bilo jasno a detalje svih utakmica pa i te, ja sam gledao u kasnom noćnom sportskom pregledu Tek kad mi je stigao klinac i beskonačno niz crtanih filmova, shvatio sam što roditelj može učiniti da mu obitelj bude zadovoljna. Stoga mama. Hvala ti. No, moj pravi ulozak u sport dogodio se u ljetu između četvrtog i petog razreda. Zašto? Tog ljeta iz... U 175 cm, u par noći proteglo sam se na 193 cm koje i danas ponosno nosim uz koji kilogram viška. O tome da mi je svodječa bila mala, a tenisice neupotrebljive, ne treba vam ni pričati. Najčej broj 47 bio je Lutrija koja se igrala samo u jednom pulskom dučanu. Problem je bio da je mjesečno dalazilo tek dva do tri broja pa su sve svi naši pokuša svodili na ono ko prvi njemu tenisica. A ja sam uredno kasnijo. No, bilo kako bilo ja se iz sporta nisam dao. Bar sam ja tako mislio. Međutim, u jednom trenutku moj susjed, inače nastavnik u školi u kojoj sam e, bio i polaznik, Primijetio me da se ja muvam po zgradi i jednog jutra pokucao je na vrata moje mame, Lidije i onako u prolozu rekao je, čuj e, imamo mi tu neku školu košarke ovoga ljeta, pa što svog klinca ne pošalješ pa da vidimo, s obzirom na njegovu visinu da li bi on to mogao nešto i naučiti e, meni mama odmah došla je rekla čuj mogo bi otići, a rekao, ma daj, ja ću na kavući, kakva košarca, kakav trening. Međutim, malo diplomacije moje ucine, dale su rezultata, i ja sam se ipak nakon dva jutra probudio, digo, dobio opremu i otišao u dvoranu koja je bila na deset metara od mog stana. Kad sam ušao u dvoranu, zapljusno me onaj miris ustrajalog zraka, uz znoja koji nije oispravan i taj mi miris pratio praktično do jučer. Na početku nam se bilo 30 i ja možda budem iskren, ja sam jedva čekao da se dočepam kauča. I e, nakon što sam bio u dvorani koja je bila skiska, pre vruća, u kojoj mi je lopta bila kao kamen s ramena i nisam uspio pogoditi koš, nek' sam gađao tablu kod da igiram vrukomet, zaključio sam, čuj stari, ovo nije za tebe, aj ti lijepo doma i zaboravi ovo, i to što sam ja naravno i svećano objavio. E, to je bilo moja ideja, međutim dva ljeta, odnosno dva dana poslije ponovno je bilo rano jutro ljeto, temperatura je već bila 30 stupnjeva i neko zvoni na vrata ja se pravim i ne želim se javiti moja matar koja je to brzo dosadila otvara vrata i tu se pojavio čovjek kojeg sam ja vidio u dvorani, ali ja sam siguran da to mene ne doživljava. Jedan od onih koji je došao, prošao, aj bok. E, nije bilo baš tako. To je bio čovjek, kasni se ja to shvatio i kroz moju košačkašku kratku karijeru, a dužu novinarsku, da ako tog čovjeka ne postoje, ne želim i ne priznajem. Dakle, to je bio Josip Jožer Sever, koji je, kako bi mi rekli, otac punske košarke i koji je mnoge ljude uvjerio da nisu samo stolice koje mogu stajati na terenu, već i da mogu nešto igrati. A što je on vidio u nespretnom i krakatom monku, kakav sam ja tada bio, nemam pojma, u svakom slučaju, eh, on mi je usadio... Volju, ako ništa drugo, da se ujutro dignem bez obzira na vrućinu, glad, umor i sve to što ide sa mladošću, da trenjem u dvaranu i da na taj način steknem naviku da nešto radim. A kad nešto radite, onda to želi raditi s čim bolje. Tako je bilo i u sportu. Isto bog, nisam stigao do nikakvih reprezentacija, ali e, taj način treninga i selekcija, nakon tih 30, što nas je bilo prvi put, nakon možda 10 treninga, ostalo nas je 12. I tih 12 veličanstvenih, kako smo se mi smatrali, trenuli su u školsku prvenstvo gdje nismo bili prolaznici, a imali smo efektno ime, zvali smo se Vihor. I ja se sjećam jednog novinskog natpisa, nakon završetka jedne od sezona, kad smo bili prvaci bez poraza, igrali smo protiv jedne škole koja praktično nije imala dvorane, nije imala ljudi, nije imala centara, praktično imala ništa osim dobre volje. Igrali su protiv nas koji smo trenirali stavljamo. I rezultat je bio, sad ću se hvaliti, ali takav je bio, 145.12. I kad se to pojavilo u sportskim novostima i pisalo Vihor sve promeo i sad, ok, svi su sretni zadovoljni, i sad gledamo statistiku, upajno Gržinić, Koševa, dva. Kako dva? A zabili ste 145. Onda sam ja rekao da sam ja čovjek e, reketa, bloka, skoka i slabog šuta. I tako je ta moja epizoda otišla u povijest. Da, bilo je to sve u redu, dok se, nažalost, nisu e, nagumjelale godine i ono što je trebalo biti rutina kad sam malo sazrio, više nisam raso, počeli su problemi sa koljenima i leđima, tako da sam ja morao reći košarci bye bye prije 4-5 godina, na zadnjem treningu koji sam bio, rekreativaca, e, igrao sam sati pol, kao da sam tek došao iz juniorskih dana, i kad sam došao doma, drugi dan kad sam se probudio, sam sebe sam pitao da li sam poznao svete kosti, koje su me počele boliti prije nego li sam ušao u dvoranu zaista, shvatio sam da oj, može biti nezgodna, nezgodna, nezgodna stvar kako bilo da bilo, osnovna škola je brzo prošla, došla i srednja škola u kojoj nisam imao volje ni želje baviti se košarkom i uskočio sam u Zagreb gdje sam na čuđenje mojih roditelja završio i fakultet jer baš u osnovnoj nije mi se baš nešto grijala klupa, ali brzo sam shvatio da od ruku i nogu neću nešto napraviti pa sam stoga bio odlučan u tome da treniram glavu, to je barem e, roba koja se ne može tek tako potrošiti, barem sam se tako nadal. A prvu iskru što se tiče sporta, zapalio je pokojni Boris Mutić. On je bio gost, naime, u domu za učenike na Botiću, gdje sam ja, naravno, živio, on je bio gost i e, uzgomili od nas 25 e, učenika, studenta, ja sam bio, valjda, jedini koji ga je cijelo vrijeme bombardirao pitanjima na koje on strpljivo odgovarao i koji bi on pomislio da je stvarno gluposti priča, ali dobro. Pokazalo se da sam već tada imao neku špuru ili ti moving, da bi se mogo ja s time baviti, a nakon što sam završio faks u Zagrebu, poslanje je bilo, pa sam kao Martin u Zagreb ja sam napravio Charlesu Pulu. Vratio sam se doma i u lokalnom listu glasov Istre nakon nekog vremena vidio sam natpis traži se nadobudni novinari početnici, honorarci u Zagradi gdje nije pisalo koji će raditi besplatno. I ja sam tu došao, počeo sam krenuti od nule, kao i svi početnici, od placa do dalje, a moj pomak u sportsku karijeru dogodio se na radiju Puli, gdje mi je hobi postao životni poziv, što hoćete lječe. E sad, kada je mene tadašnji urednik u jednom trenutku pitao, Doro, Višiniću, što bi ti htio raditi na radiju, što ćeš specializirati, da rekao, hoću sport, drugo mene zanima. A on je rekao, čekaj, čekaj, pa ja sam među štio u ribare. Kažem, hvala lipa, ribu ne volim. Ja je volim samo jest, lovit ne. I tako je to krenulo i mogu se pohvaliti da je bilo puno ljudi koje sam ja upoznao kao klince, odnosno kao pionire, koje su postali juniori, pa i reprezentativci i nažalost, mnoge sam ispratio i u mirovinu. Ali to mi je tako, u sportu se događa početak i kraj, a jednom prilikom, to ću vam sad traj, na brzinu ispričati, bio sam i kod Mate Parlova, znači naše legende boga, boksa, i kao zeleni novinar došao sam kod njega i u to vrijeme kad sam ja došao kod njega, puno se pričalo o tome, trebaju li se bivši sport Taši koji imaju kvalitetu, trebaju li se oni reaktivirati? I dođem ja kod mate parla, on rekao, me daj, nemoj ti mene kaka. Ali dobro, kad si već tu došao, resiti to meni, to, to je tvoje povijesno pitanje, pa ću ti ja odgovoriti. I on kažem ovak, dakle, mate, vi ste legenda, a? biste li se vi vratili da vam neko ponudi nešto? Odgovor je bio otprilike ovakav, ma svakako prijatelju, sutra nema problem, ali imaš li ti možda titulu za prvaka svemira? kažem, nema. Postoji li titula? Nema. A onda rekao, žao mi, stari moj, ne zanimaš me. I naravno, to je bila škola koju sam naučio i koja mi uvijek govori sve što ima, ima početak i kraj, ali nikad nemojte žaliti za onim što je bilo jučer, jer danas je danas, a sutra tko zna. Nitko nije savršen, pa ni ja, a niste ni vi, jer svaki od nas ima svoje mane i vrline i u 5 sati i 28 minuta sigurno je teško to sve staviti u nešto, a sad ću ja zapjevati, ja ne moram više tako, ja ne moram bez nje, Dorina Tikvicki, gre! Evo, još, evo, Dorina i ja smo stari ratni drugovi i mi smo prošli puno toga u životu, a ona je puno radila pa će vam reći što